Radio Caliu és una ràdio única i diferent per persones úniques i diferents. Molt bona tarda, benvingudes, benvinguts, una setmana més. Bona tarda. Més. Bona tarda a totes i a tots. A Ràdio Caliu, a una nova edició de Ràdio Caliu, uh, en aquest cap de setmana, prèvia a Setmana Santa, comencem aquesta nova edició de Ràdio Caliu, aquesta ràdio única i diferent per persones úniques i diferents. Avui centrats, uh, bueno, una vegada més, fins que fins que el, el celebrem, sabem que és important... Uh, en aquest eh, concert del 25 aniversari del Caliu i en altres molts, en altres, eh, molts temes que, que aquí comentarem uh, comencem avui eh, per aquest viatge de Setmana Santa del Caliu Francesc, comenta'ns... On aneu de viatge de Setmana Santa? Jo ja sé que aneu a Girona, sí? Eh? A, vi, no, vi, no anem a Calella A Calella a, del, del mar. Vale, Explica'm on aneu, què feu? Hem quedat el dia 25 a 11 a Sants. A Sants. És? I on aneu? A Carreira de Mar. Com aneu? Amb autocar? Amb autocar privat, sí. Amb autocar privat, sí, sí. molt bé. Som 28 persones. Molt bé, en molt bé. Amb dos grups. Jo vaig sí. amb el Tu vas amb el teu aire. Tu vas amb el grup i els que arriben i van al seu aire. Sí. Molt sí, bé. Molt bé. I quins monitor hi van, ho saps? No. Jo tinc entès que el Víctor Rana i l'Esteven, sí? Val. Pot ser això? Pot ser? Pot ser. Sí, pot ser. <coughs> Val. Què aneu sí. a visitar allà? Sabeu què aneu a visitar? Ens va acabar... Ocho el lloc on es va rodar ocho apellidos catalanes, que es diu al poble, ho sabem? Morell? Morell, Morell, Morell, Morell, Morell. Morell. <ríe> Monells em diuen, a, a, a l'apartat tècnic em diu Monells, el poble es va rodar ocho apellidos catalanes, que és una peli mala, però peor que que, que, que vamos, que les de... Sí, et va agradar a tu. Sí. Bona, bueno, s'indica que és mala. Eh, i per la és Girona, capital, la ciutat de Girona, que és una mica, ja és molt maco, preciosa, Girona. Molt bé, anem a visitar Girona. Sí, molt, bé, el, hotel, el, hotel no es hotel Pro, em diuen. Hotel, què? hotel pro, pro. Que jo no sé, sí. Ah, no, pro. Pro. Vaig a parlar. I quin tipus d'autocar privat? Perquè escutí que l'altra dia vaig veure un d'autocar privat, allà meva, allà on jo treballo. Un autocar que jo vaig pensar, esto tiene que costar una pasta. Gan Dumbo. Dumbo, no, Dumbo. porque ha dicho Mach Barahun, que vaig flipar, porque era, sí, eh, ya estamos, ya estamos. Bueno, vamos a dejar, en, en fin, eh, pasapalabra. A, a Mach Barahun que iba in, emparquetado, o sea, todo el suelo estaba con parquet del autocar y además llevaba cafetería incorporada. ¿Cómo es eso? En un autocar, te lo juro, vaig flipar, de que esto es lujo, vamos, asiático. Sí, sí, pasta por un tubo. No, ah, no Dumbo, Dumbo. Dumbo, sí, que vais volant, Ponen posen les sales i van van, sí. eh, llavors, eh, quantes persones neu, diu? 28. 28 persones. en dos grups. És equip que i l'altre grup, saps què van a fer? No ho saps. Però neu amb dos grups a dos llocs diferents, siguesim. Tota la setmana? Divendres, dijous i i dilluns. bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Tu hi vas, Pilar? No. Tu no hi vas. Cristina? No. No hi vas. Al final sí. Al final, al final hi vas. Sí, molt bé. Jo. Molt bé, el... molt bé. I tu vens? Jo, no, ja, ho veurem, ja ho veurem. Igual m'anir en l'últim moment i dic vinga, va, pongo les, les orejas y al volar. Eh? Con los, los autocars d'umbo. Eh, molt bé, doncs, doncs això, el viatge de Setmana Santa de, del Caliu com cada any. No, a més, el Caliu organitza uns, uns eh, viatges eh, absolutament impressionants. Incribles. Sí, sí, realment el Caliu eh, si, si em permeteu un moment de de reflexió profunda, jo he de dir, dir l'altre dia li deia a la a i fantàstica presidenta del Caliu, Laura, que el Caliu jo eh, crec que responde bien a esa definició que hacía Galeano de la Jo crec que si la utopía s'ha realitzat en algun moment, se llama Grup Caliu. Y, y yo le decía y lo decía muy en serio que me que me escuchen, porque lo decía muy en serio, que un día me muero, yo voy a dejar escrito que mi piso que por el que estoy hipotecado con el señor banco de 30 años, gracias por nada, eh, se lo voy a dejar al caliu pagar hagan cosas. Eh, se lo voy a dejar al caliu. Sí sí sí, sí, sí, sí, Sobre todo la terraza, que quiten las plantas y que hagan cosas ahí. No, es broma, lo de las plantas es broma, obviamente. Eh, no, pues eso, a eh, al viaje del caliu, a ver si os supaseu ve, ver a qué qué descubriu. De, de, Calella. de Calella, de Monells, de Girona. I altres coses que farem. No? I altres coses que fareu. Molt bé, porteu-vos bé, eh? Sí, també. Que, no, que els monitors ah. no hagin de patir. No, eh? però mòneros, oi que sí? Bueno, porteu-vos bé. Sí. Eh? Porteu-vos bé, que tot Alià, vagi bé. No, exacte, no. que et coneixo, que et jo, coneixo. Jo, jo, baire, jo baire no Som uns no peligros. Som uns peligros, exacte. Sí. I vaig ser monitor i fer que vulgui. Sí. Bueno... ¿Nevamos una mica de, de música? ¿Tenemos algo de música? Sí, así, no sé, de viajes, de viajes tenemos algo, así en plan Indiana Jones o algo así plan, yo <ríe> qué sé, National Geographic o alguna cosa por el estilo. ¿Veréis si algo por ahí? No si tenemos algo por ahí. Porque yo pido mucho siempre, pero no. Por pedir, ¿verdad? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Bien? Bueno. La pila hoy tampoco está fina. No. La pila no está fina, hoy... No. Yo ahí tampoco. Tampoco. Hoy mi yo ya. Estás mi yo. Muy ¿Y tú, Cristina, vas a ver? ¿Sí? ¿Nem recuperan culo? Sí, no. Carmen, sí. yo Carmen, ¿no? Van color. <risa> oh, mira. ¿Qué es eso? ese viaje ¿Es la historia interminable? Sí. o oh, la historia interminable. Que es un poco la definición de los gobiernos del PP, ¿sabes? La historia interminable. ¿Sabes? Es un poco eso, sí. Sí. O, o los gobiernos de convergencia, sabes que no hay manera de sacarlos de ahí ni, ni vamos, ni con lejía ah, bueno pues hola, oh, la historia falla tantos años que no sentía que estaba en precios es preciosa qué buena, que buena, qué buena bueno pues de, de la historia interminable, eh, anema una que no sabría de acabar pero siempre se acaba demasiado rápido perquè no nos deixen, no que és el 8 de març, el dia de la dona treballadora. Pilar, què ens has d'explicar sobre aquest tema? Pilar, Alba, què ens heu d'explicar sobre el 8 de març, dia de la dona treballadora? Dia de la mujer trabajadora, què ens heu d'explicar sobre aquest dia? Comença, Alba, què ens heu d'explicar? Per Vostè... què el dia 8 de març i no un altre i per què aquest tema? Però que, perquè aquest dia passat, 8 de març, sí. va ser un dia molt especial. Eh. El dia de la dona treballadora. Sí. I o sea, No estaríem parlant d'Esperanza de Aguirre, diguem, de la dona és treballadora molt, és de Verdad, diguem. És important lligamos. perquè de vegades aquell dia es poden fer moltes coses i també fan, fan per exemple, actuacions, mm. trobades a Terrassa, Barcelona, Sabadell i altres. Pobles, ciutats... Però a, és, a, a, què, es, a què es rendeix honor, aquest de, de què es, es fa memòria? Del, de la dona. De la dona, dels drets de la dona. Sabem que hi ha encara una diferència molt gran entre el que cobra un home per fer una feina i el que cobra la dona per fer la mateixa feina, sabem que I hi ha una diferència molt gran i això les dones. I els homes també, eh, però... però ara bueno, les però les cobren homes... més per la mateixa feina, com molts altres àmbits que encara s'han de solucionar moltes coses i i es fa aquest dia 8 de març que esperem que algun dia no sigui necessari perquè les coses estiguin igualades i normalitzades, però encara no estem en aquest punt desgraciadament. Uh, però sabem per què el 8 de març? Sabem d'on ve aquesta, aquest haver escollit el 8 de març? Bueno, jo que vaig agafar la informació... Bueno, no vaig buscar la informació, no sí. vaig fer de cap. Jo eh. <coughs> sé que antigüament hi havia unes dones que treballaven en una fàbrica i sí. ¿vale? perquè treballaven en una fàbrica, no sé si era de i llavors, doncs, pues, es queixaven perquè cobraven poc mm. o no cobraven. I això, i això ve arrel d'això. Molt bé. Molt bé, molt bé. Què opineu que les dones cobrin menys que els homes per la mateixa feina? Pel mateix lloc de responsabilitat? pel mateix. Us sembla bé? No. No. no. Alba? Tot per igual, ja està. Tot per igual. Molt bé, sí senyor. Francesc, tot per igual. A la feina costa't és igual, homes i dones. Molt bé, això és bo. Perquè això és si bo. no serien jost, clar. Exacte. Muy bien muy, bien, muy bien, muy Sí. La van cremar vives, un senyor va cremar la, la fàbrica, va fer foc va fer... Feia... Ah, sí, no, van, van, van, van tirar l'oportunitat de, de sortir, I van de salvar-se i es van cremar vives adins, senyor, senyor, van cremar a dins, tancades a dintre. Això quan? La, quan? la fàbrica. A això quan? A això va ser, jo què sé, ja fa mil anys, no? Mil anys, no? No, mil anys no, mil anys no, no anem no, no, tan enrere. No anem tan enrere. Sí, això ja fa molt de temps. Això fa el motiu de la... d'haver un incendi, no van tirar el l'oportunitat de salva, tinc cremades a dins, la fàbrica. Molt bé, molt bé. I això molt com va bé. ser? A Nova York pot ser? Sí, perquè em sembla que jo ho tinc. A veure si sabem el lloc exacte, on va passar això. Ho tenim per aquí? A veure. A veure, a veure. Què tenim per aquí? A veure, digue'ns. Què tenim per aquí? Ah, veus? En l'origen, no. no. Sí, és això és això. Això. A Nova York, bueno, Nova York passa... A l'origen de la commemoració comemor del 8 de març com el dia internacional de la dona, tradicionalment s'ha destacat diversos fets puntuals. La vaga de, de, de les obertes tèxtils... Oreres tèxtils nord-americanes de 1857, sí. per tant, segle XIX. Veus? Eh? Sí, 19. Com fa anys. Jo ja que fa temps, i pans, no? Crec que tenim una trucada, potser, d'un oient. A veure si tenim una trucada d'un oient... Tenim una trucada d'un oient, crec, no ho sé, l'està parlant per telèfon. Serà el Banco. Serà la Qui és? Serà el Barça. Sorpresa. Tenem una llamada d'un oiente, buenas tardes, bona tarda. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Mira, soc, uh, bueno, em dic Laura González, no? Sí. I, bueno, jo volia eh, fer una queixa en directe. Una ¿vale? queixa, digui'm. No, mira, has que a mi embeu digan em convidarieu, no, que em faria una entrevista, sí, no? Sí, sí, sí, Lluís. sí, sí, sí, correcte. Y y què no? no me he convocat, no. És veritat, ens he de lo mejor del Grupo Caligou, es veritat, ah, és exacta, es veritat, exacta, es veritat. Exacta, De un monumento nacional, nacional se... es veritat, i a, a una la mujer. es que claro, no nos podemos olvidar de lo más bonito, del corazón más bonito, del cariño, no nos podemos olvidar. Pues te entrevistamos, explica una mica a oh, Aquel 25 oh. aniversario ¿Cómo la afronta la directiva oh, la dirección no, del Club Calibre? No, Caribe. no, pero yo voy a ir en directa no Pues no vente aquí, esperamos, eh? t esperamos, t esperamos. Home, te esperamos, te esperamos Te esperamos, te esperamos Cuando quieras vamos Te sientes muy malamente por eso, eh Te sientes malamente sí. Pues yo te sientes muy bien, a tu Estupendo. Será porque tienes una voz bonita, entonces se oye bien, yo que sé Pero Però... Está aquí el Francesc, la Pilar, Hola. la Cristina Y la Alba Hola. Bona tarda Bona tarda. Eh? Bona tarda. Bona tarda. Ei, que, que m'han dit que, bueno, que ho esteu petant, no? Aquí a la ràdio, que us heu presentat uns, uns premis, m'han dit, també. No? Us han comentat això? El... Sí, alguna cosa he sentit, jo. Algo he sentit, sí. No, doncs que... ¿Qué? Que, bueno, m'estan comentant que, que l'audiència està disparadíssima, eh? Sí, sí, això he sentit. En serio, eh? eh. Sèrio. Sèrio. Si sí, sí, ens han presentat un premis sèrio, perquè no queríem ser l'Ondas, que no serveix per nada, i han dit pues un premis sèrio, va, algo no sèrio, no, no l'Ondas. Exacte, exacte. Bueno, pues, ves, espero la vostra convocatòria. Quan tu vulguis. No, no, posem data, aquí en directe, va, posem... Un, un diumenge que tu puguis, que no estiguis eh, treballant, perquè clar, com que tu vives trabajando, que ja ni duermes ni comes ni nada, i això lo treballes, pues... En el abril, no de baig, cuando quieras vosotros, vale. yo estaré ahí en... encantadísima. Muy bien. sí sí. Vale. 24 de abril, me dice el Esteban. 24 de abril. Contacta, sí, el Esteban me dice aquí 24 de abril, que controla tu agenda, eh? él es como tu secretario de dirección, controla tu agenda, me 24 de abril, perfecto. 24 de abril. Vale. Perfecte, m'estaven comentant que estaveu parlant sobre, sobre la dona La no? dona però... treballadora, sí, dona que tu series un exemple d'això sí. Em sembla un tema molt interessant eh. que un, un programa com el del grup Caliu ha de tractar, obligatori I, tant. Dona, eh? I tant, i tant Molt bé, doncs Martí i companyia us enviem una abraçada molt gran Molt bé I ens veiem les cares el 24 d'abril Bueno, esperem abans, veure'n no, sí, les cares Segur que ens abans, però vull dir en antena, eh? Molt bé Vale. D'acord. Doncs un petó, que molt bé. Bona tarda. Adéu. Adéu. Adéu. Seguim a l'antena. parlam del dia de la dona treballadora. Eh? Ens estaves llegint d'on venia el dia de la dona treballadora. explicans explica'ns-ho. a veure què has trobat. Alba. Uh, per l'origen... l'origen també... Es que tranquil Dios... tranquil. Bueno, que el tema bé de, de Nova York sí, pot ser del segleIX i eh? que en un incendi eh, a Nova York van morir 142 obreres que havien mantingut una vaga eh, per una qüestió de condicions laborals. sí Alba? Sí? Bueno, és una mica és això, és això. Neu amb una mica de música? Sí, déjame una mica de la música. Que gusta su sonrisa, no se una una llamada, una trucada, en antena, buenas tarde, buenas tardes. Hola, buenas tarde, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, un oyente que quiere aportar qué. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguel. Muy bien. ¿Y qué nos querías comentar? Estaba escuchándoos y, y sobre todo ya que se hablaba del origen de, del Día de la Mujer Trabajadora. Me gustaría sobre todo reivindicar el importante papel que realizan nuestras mujeres en el presente y cómo lo han eh, hecho eh, tremendamente eh, bien a lo largo de toda la historia. Yo creo que eso es lo que hay que hay que celebrar ahora, todas esas mujeres del pasado, las que han trabajado en el textil, como se hablaba antes, de las mujeres de Nueva York, pero sobre todo esas mujeres que día a día en su casa, en el trabajo, eh, pues están construyendo nuestra nuestra sociedad y que todos se, se lo debemos. ¿Desde dónde nos llamas Miguel? Eh, desde Galicia. ¿Cómo está el tema el tema allí de la mujer trabajadora? ¿Hay diferencias? ¿Hay, hay una sociedad machista? Eh, bien, la sociedad machista yo creo que está un poco por todos lados. Hmm. Y, eh, igual que hay una sociedad machista, en el fondo lo que siempre tenemos también en todos los sitios son a esas mujeres trabajadoras. Pensemos que el importante eh, trabajo que realizan las mujeres ya no solo en las fábricas o, o, o fuera de casa, sino dentro de casa ofreciendo los cuidados, eh, de, atendiendo siempre a la familia. Y ese es un trabajo un poco silenciado, pero que, pero que simboliza mucho el trabajo de las mujeres en el día a día. Mm. Ahí está lo, lo fundamental. ¿A qué te dedicas, Miguel? Eh, yo soy historiador, precisamente. Historiador. Y te dedicas a... Especializado eh, en... En Historia de las Mujeres. En Historia de las Mujeres. Sí. Por eso, por por eso, eso es, conoces el tema. Eh, eh. Muy bien, muy bien. Y... ¿Qué papel ha tenido la mujer trabajadora en, en Galicia? Más allá de, digamos, eh, de Esperanza Aguirre y, y, y, y ese tipo de gente, que no sería ejemplo de... Eh, ¿qué, ¿Qué papel ha tenido la mujer trabajadora en Galicia? Bien, al margen de, de las políticas, a veces de, de segunda, y que trabajan bastante poco las mujeres trabajadoras en el fondo en Galicia, han sido las que han llevado el peso, por ejemplo, de, de las casas, han trabajado en, en los campos, Eh, han trabajado en el mar, eh, pensemos en las rederas, eh, son mujeres que han construido con sus manos eh, gran parte de, de nuestra sociedad con su trabajo, eh, son eh, las mujeres del, del rural. Eh, yo creo que ahí es, es lo fundamental, porque al final las mujeres lo que han hecho es construir la sociedad, el mundo en el que estamos actualmente, nos olvidamos mucho de ello. Bueno, esperamos desde, desde aquí, desde una, desde una entidad como es el Grupo Caliw, que tiene un papel muy importante, muy activo en la, en la lucha eh, por, por dar ese papel importante a las mujeres, por luchar contra, contra toda forma de violencia machista. Esperamos que puedas encontrar un lugar, sea en Galicia, sea en Barcelona, sea donde, sea, donde desarrollar tu carrera digamos, eh, y desarrollar ese estudio que haces. Eh, para dignificar ese, ese papel de, de la mujer trabajadora eh, en nuestra sociedad y gracias por llamarnos. Muchas gracias a vosotros Buenas y reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nevamos una mica de música, ahora sí, ¿eh? y tornemos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 vols venir a treballar a l'anella olímpica de Montjuïc? El 16 de juny de 2016 obrirà portes Open Camp el primer parc del món dedicat a l'univers de l'esport per fer realitat aquesta innovadora iniciativa necessitem incorporar al nostre equip més de 115 treballadors i treballadores. Entra al web www.opencamp.info mira les ofertes de feina i envia'ns el teu currículum. T'esperem! Open Camp, compta amb la col·laboració de l'Institut Nacional d'Educació Física Fundació Pere Terres, Barcelona Barcelona de Serveis Municipals, Oxfam Intermont, Fundació Barcelona Olímpica, Universitat de Barcelona i Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Quina és de mala educació xerru els cargols? Oh, aquí al meu restaurant vens a xupar, i a xupar, i a xupar. I qui no vingui a xupar, no vingui. És així, és així de clar. Molt bé. El carrer Alcolea, número 18, els millors cargols del món. Bueno, de moment de, de Barcelona estem catalogats com a número 1 de Barcelona de cargols. Però com els prepareu, Exacto. els cargols? Exacto. Mira, els doncs preparem amb eh, la típica llauna, tot arreu. Molt bé. Els fem amb botifarra de faves, que és la catalana. Els fem amb, amb xuris a rojano, un mica picantons, així molt, molt, bon. molt... Bueno, molt sabrosos, molt picantons. Amb cigaletes, els fem amb cuny amb oh. cargols i una marimuntanya, que estan increïbles. Feu altres activitats, no? Sí, els dijous per la nit sempre tenim espectacle. tenim música en directe amb actuacions, cantants, xomes, monologuistes i gent que us ho passar bé i vindre a menjar bé i passar-s'ho bé. Molt bé, no? Sí, sí. El Pebrot i el Petit Cargol al carrer del número 18 i a facebook.com barra i el Petit Cargol. Les hamburgueses de 5 estrelles arriben a Sants. Vols gaudir del sabor d'una autèntica hamburguesa gourmet? Vols menjar-te-la en un ambient diàfan, agradable i acollidor? Al carrer Mollaner 75, Timesburg. Un nou concepte d'hamburgueseria al cor de Sants. Hamburgueses fetes amb equilibri, amb ingredients de primera qualitat i amb tota la professionalitat que requereix. Timesburg et farà tocar el cel. El carrer Mollaner 75. Vine i disfruta d'un moment... times Timesburg. The Black Lion, el papa inglés más antiguo de Barcelona, cumple su primer medio siglo. ¿Dónde? En la calle barista 1-70, entre contes de Bellocchi y Guitat. Celebramos los 50 años renovándonos. Incrementamos nuestro gran surtido con un magnífico ramillete de cervezas artesanas Para lo cual hemos añadido dos tiradores más, de 8 a 10 Y como es tradición, en The Black Lion encontrarás el ambiente que solo un pan británico puede ofrecer Junto a nuestra amistad, la mejor selección musical Apasionantes transmisiones deportivas, partidas de dardos Consulta a nuestra web, blacklionbcn.com síguenos en facebook.com barra blacklionbcn. A una de Sants Montjuïc fem ràdio en directe des de 1985. Escolta'ns al 94.6 FM i una de Sants.cat. Un adascens Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Passa l'hivern i no aconseguis que esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els dos mesos i els 21 dies que varem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar puny a part Vull fer inventari de totes les coses que m'ha regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de... Tornem a ser aquí a Ràdio Caliu quan falten pocs minuts, escassos dos minuts per les sis de la tarda. Aquí hi ha el 9-3-438-4-08, eh, el 94.6 de l'FM, Ona de Sants-Montjuïc, ens hem de dir-ho al començar el programa, ens podem seguir a través de Sans.com. Ens hem oblidat de dir també que eh, les formes de contacte amb el grup Caliu, que és el grupcaliu.cat, el caliu.fm.blogspot.com, si no recordo malament, i eh, dones diferents, blogspot.com, per seguir els magnífics documentals del grup Caliu, que són un exemple de de documentals de, de, mon, de construcció visual, eh, com tot el que es fa al Caliu, que sempre és això, no? Aquest exemple d'allò que deia Galeana de que l'utòpia serve per caminar, pues doncs, eh per caminar amb el Caliu, no? Donant, fent, fent, creant Caliu, creant humanitat, creant eh, aquest camí feminitzat, aquest camí alliberat, aquest camí trencador, aquest camí eh, humanista, aquest camí que fa possible la vida humana aquest camí relaxat, aquest camí uh, que en aquest món, no, que convida a la rendició, doncs, uh, encara hi ha racons on val la pena viure la vida, no? I un d'aquests racons és el grup Caliu i amb, amb tota la seva gent, els seus els seus usuaris, seus usuaris que estan avui una mica dormides ja dormits, em sembla, no. eh, estiga dormint a la gent, per exemple, un documental de la 2. Els documentals de la 2 que se veuen són una teràpia contra l'insòmnia. Jo no he vist un un enter, te l'opones, al cap de 2 minuts estàs dormint. Bé, és veritat, són una teràpia mèdica contra l'insòmio. Los, los faculten, los, los eh, recomienden les indústries farmacèuticas. Tu te pones un documental de la doja, al cabo de medi minuto te has dormido. O sea, es funciona. Funciona. Sí, no sí, sé si funciona. Oh. Anem al 25 aniversari del Club Caliu, que estem fent diversos actes, sí. està fer la roda de premsa, ara estem parlant del concert del 25 aniversari. Francesc, explica'ns, eh, en primer lloc, quins eh, 15 artistes intervindran i qui presenta aquest eh, concert del 25 aniversari, a on es fa i a quina hora es fa el concert ben, benèfic, benèfic benèfic, sí, el concert el 8 d'abril a 9 del vespre a la sala Bars de Barcelona, al Paral·lel, sí, Paral·lel. Sí, sí, Paral·lel. Paral·lel sí. i, i actuant el Serg Freixas, sí. Judit Merriman, Neverman. Feliu Ventura Mirxell Gené Pau al, al, Alabajos, Xavi Serra Sarrià, Sarrià Borja, Borja Penal, Penalba sí. Mireia Vives la feira de la feira Jordi Martínez de Muntany, perdó, i algunes sorpreses més. Cada moment no direm, però no. són sorpreses importants, són Pre... gent molt coneguda a Catalunya, gent molt reconeguda a Catalunya, que no estan a la llista oficial de músics, però que estaran presents al concert. Per veure qui són, s'ha de venir al concert del 8 d'abril a la Sala Bars del grup Caliu. Mm, insistim, són eh, gent del món de la cultura, del món de la música molt molt molt, molt coneguts, molt, molt molt molt reconeguts, que no figuren en aquesta llista, però que estaran en aquest concert. Qui presenta el concert? Presenta Quim Morales, Xavier Pérez, Esquerdo, Equevedo, ra Esquerdo. Ra de, RAC1. de RAC1. De la okay. segona hora de RAC1. El sí. programa la segona hora de rac Aquests són els presentadors d'aquest concert del 25è aniversari. Sí. Pilar, com es reserven les entrades? Per la setmana d'entrada és una e-mail a través de l'e-mail ah, a través de l'e-mail grupcaliu a El telèfon... El telèfon 93-237-27-16. En quin horari? De dilluns a divendres de, de 4 a 7. a 7. A 7 I dimarts? I dimarts de, D 11. de 11 a 2. Molt bé. A on, a on està el caliu? Per si algú vol venir a fer-ho persona, a resalvant en persona. Carrer, carrer Pàdua, 30 baixos, amb horari de secretaria. Es, es pot fer l'ingrés o pagar el local. Uh, actualment de les actualment, entrades es 400 venudes? entrades venures d'un total de quantes? de 900 de 900 entrades que es vendran se menut 400 per tant animeu-vos, és un número limitat d'entrades <coughs> uh, recordem que uh, venen gent com en Cés Freixas uh, com la Mireia Vives uh, com en Jordi Montanys, molts més uh, i moltes més que estaran uh, a la sala bars, uh, el dia 8 d'abril a les 9 del vespre per aquest concert benèfic del 25è aniversari uh, del grup Caliu no sé si tenim per aquí Uh, alguna cosa d'ansesc eh freixes, eh tenim alguna cosa, em sembla que ara no sé si tenim algun per aquí, sí, tenim alguna cosa. Ample, am no, sí, sí, -te em sembla que tenim alguna cosa eh, d'ansesc freixes. <coughs> Avui la salut del grup dels usuaris, usuaris del grup que no és la millor possible, això és evident. Ampla uh, em diuen que estan buscant aquestes cançons d'ansesc eh freixes que és un, un músic, sí com, jo no sé quina edat deu tenir, però és així com baixar 30 a doncs, pocs. Sí. Me l'aprenem també, és així com poca cosa físicament, però eh, toca molt bé, té una guitarra... No, és veritat, físicament és poca cosa, mm -hmm. però té una guitarra molt xula, això sí, però, però bueno, és un músic molt bo. A veure què tenim per aquí. Arribaràs <coughs> cansada de casa després de treballar obriràs lenta la porta i et passarà el dia a les mans veure com entres a la sala m'shakereim i m'abraçaràs no sé si semesta bastant dia que ara que dimencia es fregeixen sonat de, sonant de fons de fons eh els que hem conegut en per els que hem tingut davant hem pogut conversar amb ell eh, alguns podria preguntar, bueno, molta d'aquesta gent coneguda és molt bona en la seva feina, però com és com a persona, hem de dir que en certs freixes és bastant millor com a persona, és molt bon músic, però és millor com a persona. És un gran conversador, és una gran persona, és una persona d'una generositat enorme i d'una bondat molt, molt gran. Vull que en aquest cas es compleix, no, allò de que no només és bon a la seva feina, en allò que fa, sinó que a més, ar darrera hi ha un cor excepcional, cosa que de fet quadra amb l'esperit general del, del caliu seguim escoltant en -se ses freixes perquè és una d'aquelles coses com ha anat el dia tenia ganes de plegar et regalo el sol per tu bonica i l'abraçada em sorprendrà m'has trucat, ha passat res només volia dir-te a nosaltres ja t'ho vaig dir, no passaran i em semblaràs més tendre que vas Estic en Cesc Freixas, eh, en el pot petit i la bona confitura de, de ben segur. Eh, Francesc, Pilar, què ens podeu dir del 25è aniversari? Vostè esteu col·laborant, esteu fent coses, sempre feu coses que que tenen a veure amb això. últimament. Expliqueu-me com és per vosaltres, com esteu vivint aquest 25è aniversari? Què esteu fent? En què col·laboreu? En què? Si m'haguéssiu de dir una frase del 25è aniversari, allò, una cosa que dius mira a mi em ve al cap una idea, un, algun comentari, alguna cosa del 25 è aniversari del que esteu fent a Caliu aquests dies Francesc, tu que millor què em diries del 25 aniversari? que són molts anys o què em diries del Caliu? Digue'm una cosa del, una cosa bonica del Caliu un moment que digues mira, jo em recordo d'això com quan va començar el Caliu fa 25 anys què recordes? estàvem a l'hospitret allà a la, feixa, a la feixa llarga allà, amb sí? un locat que veia sí. que era el nostre, el locat érem 15 persones, eh? 15. 15 persones i mira ara on som som massa filla, en Cris Massa Pilar, tu què recordes d'aquests anys? El caliu? Digue'm una anècdota bonica que tu recordis, un moment que, que tu ho hagis guardat. Parla en el micro. Alguna cosa que diguis, Mira, jo me'n recordo d'això. El que sigui. Jo he col·laborat amb tot el que he pogut, amb el grup Caliu. Algun moment que tu recordis, especialment bonic, algun moment que diguis, Mira, jo recordo aquell dia. l dia? El que sigui, el que et vingui al cap i el que sigui al primer. Un moment que tuho recordis. Qualsevol cosa?vol qualsevol, cosa. qualsevol anècdota, el que sigui pilar, el que sigui. Què recordes? Un dia especial, un dia bonic, un dia que tu vas passar bé, un dia el que sigui. Home, jo sempre m'ho passo bé. sempre molt passa bé i jo crec que a mi no tingo cap problema i con la veta amb tot el que he pogut. Molt bé I algun dia que tuho recordis com especialment bonic, alguna anècdota divertida algun acudit, alguna cosa que et fes riure Depèn del dia Depèn del dia Depèn del dia que hagi tingut uh -huh. O depèn de com vingui Molt bé Cristina Ui, que avui estàs fluixeta que re... Digue'm un dia que hagi viscut alguna cosa divertida del caliu. El que sigui Avui no el dia Avui no <coughs> Alba Jo tinc dues coses Parlant al micro Tinc que... dues coses Digue'm Lo del Lep -dab, I aquí, no aquí a la ràdio, que... quan ens partim la caixa de risa. Molt bé. Me'n no? recordo, no? Me'n recordo, me'n recordo, me'n recordo molt. Sí, sí. o el sea, que em va agradar va ser el vídeo que vam fer, que mm. vam sortir els tres ballants per darrere. Mm -hmm. I, I tu, Pati? Jo recordo molts moments, molts moments molts moments del Caliu, però potser eh, el moment jo més bonic que jo recordo, potser per la companyia, potser pel moment... Per meu moment, eh, també no només pel moment amb el Caliu, diguésim, però pel meu moment per la convergència de moments, diguésim. Potser el dia del meu aniversari l'any passat, tot sí, fa dos anys, ja no recordo en aquell local, no recordo el lloc ara exactament, mentria sí, si me si que el recordo la ubicació exacta del lloc, però però el recordo com a molt bonic perquè estava amb una persona, amb un molt bon amic meu i amb la gent que diu que era la millor companyia amb la que podia estar un dia com aquell. I, I el recordo molt, molt bonic. Del leap d'up, jo me'n recordo perquè m'entereix al cap si És lento, com, com som els homes, que llegamos tard a tot. Per això el món està com està, perquè els homes són molt lentos. Dicen que les tortugues són lentes. No, els homes són lents. Les tortugues són rapidilles en comparació. Eh, me'n recordo que van gravar la part on... on del, el, un leap d'up és un videoclip, per a qui ens estigui escoltant. El, el Menda i aquí el, les usuaris formen part d'un videoclip amb en Cesc Freshers d'aquí poc estarà al YouTube i jo m'enteria que m'havien gravat al cap d'una hora d'haver-me gravat perquè jo estava esperant als càmeres que gravaren i va haver de venir aquí el company i va dir-me es que hace como un ratit que te hemos no te has enterado, Estás aquí prendo el tiempo i te hemos grabado hace una hora ¿saps? i ja como que llegues tarde al tema o sea, que, vaig tardar una mica però bueno, aquest videoclip no sé quin dia però estarà al, al YouTube d'aquí un, un, un temps Ah, uh, pues doncs això, recordada molt bonica per, això, per la conversa que vaig poder tenir amb en Manxès, que Manxès Freixes, que és un, un gran conversador, un gran companyant, uh, una gran persona, per d'un gran cantant i per, uh, també la conversa que vaig tenir amb un noi que ara no recordaria el nom, però que és el, uh, és membre de les de Sarrià. Al Gerard, això, el Gerard de de de, de Sarrià que també va venir aquell dia i hem estat, hem bueno, poder tenir una tarda de conversa molt molt molt, molt molt bonica, eh, perquè insisteixo, no? Vull dir, en, en, en ser expressa, a part de ser un músic excepcional, eh, és, hi ha una persona encara millor al, al darrere no? d'aquest músic i, i bueno, el, el poder no, mantenir aquest moment de, de conversa relaxada pues, també és, és bonic. Uh, quants anys fa, Francesc, que estàs al Caliu? tu? 25 anys. 20, 25, anys. 25 anys? Com? Des del primer dia? Des del primer dia està. Les 9:02, sí. 10:02, i aportes 25 anys al Caliu. Sí. 10:02. Em sembla que tenim una trucada. Veure, qui ens truca? Qui ens troca? Qui serà? Serà TV3, ojalà. ojalà. Pujol? Serà... No, Pujol? no Jordi Pujol, Jordi ja, Pujol està, està... està Aquí. Qui tenim una antena. Molt bona tarda, Amb qui parlem. Hola, mira, em, diu, em dic Pius Barbel. Pius Barbel Tot, Soc veí d'aquí de, del, del barri de Sants Aha. i bueno, ja fa, ja fa mesos que us escolto eh? Molt bé. el que passa que avui m'ha sorprès perquè he sentit un, un tema dels Cés Freixes del sí. cant d'autor Freixes sí. que no el coneixia pas sí. i era per demanar-vos si em podíeu dir de quin disc és aquest ara t'ho mirem, el tècnic, el tècnic del promo m'ho està, està mirant okay. i ara em diuen el, el títol de la cançó i el disc on el pots trobar Bé, tu ets doncs... aficionat en, en, la, en la música d'en Cesc, Freixas. Home, jo tot el que sigui fer país, doncs allà em trobareu, saps? Així m'agrada. A no. mi, jo crec que hem d'empenya. hem d'empenyar fort sí, en, aquesta, en aquesta situació. Sí, estem d'acord, estem eh? d'acord, hem d'empenyar. Bueno, a veure si puc fer un altre a... tema, això, de, del Cesc, que, que és que a mi m'agrada molt. Doncs mira, diu Dies i Nits d'Amor i de Guerra sí? i El Camí Cap a Nosaltres, és el nom del sí, disc. És no dis, Sí. Moltes dies i de mort i de guerra, que també és el títol, curiosament, d'un dels textos, del, no sé si un dels llibres o un dels textos, ara ho estic dient de memòria i m'equivocaria, de l'Eduardo Galeano de l'escriptor ah. Eduardo Galeano, també té textos uh, sota aquest títol, dies i nits de mort i de guerra. Uh, doncs per tant, per uh, doncs aquí ho teniu. Si, si obriu la possibilitat de demanar temes d'aquests així, saps? Per... Perquè els aneu penjant els programes, escolta, jo crec que és una idea molt bona, eh? Que la gent pugui trucar i demanar cançons. I tant, i tant, i tant. Eh? ons mira, el dia 8 d'abril a les 9 del vespre, sí. eh? Fem el concert del 25è aniversari del grup Caliu a la Adiós. sala Bars, val? I toquen Cesc Freixa, Judith Nederman, Feliu Ventura, Meritxell Gené, Pau Alabajo, Xavi Sarrià, Borja Penalba, Mireia Vives, La Fera Feroja, Home. Jordi Montañez i alguns més de la línia d'en Cesc Freixes alguns més d'aquesta mateixa línia t'estic dient moltes coses ja no et diré els noms però són gent molt coneguda de la línia d'en Cesc Freixes, insisteixo presentat per en Quim Moràres en Xavier Pérez de rac si vols comprar una entrada que està a 15 euros i 6 en finalitats benèfiques ho pots fer a través de la, del mail al grup caliu que és grupcaliu.es trucant al 9-3-237-27-16 de dilluns a divendres de 4 a 7 i dimarts d'11 a 2 o desplaçar-te al carrer Padua número 30 baixos en horari de secretaria escolti, aquest, aquest concert jo no me'l perdré eh? Doni, jo crec que hi són vamos, totes i tots aquí, en, en aquest, aquest cartellasso eh? és una cosa increïble doncs escolti, quan vulgui és que hi ha, hi ha una gent, gent molt especial bona, ja. molt màgica, la gent del grup Caliu que és molt molt especial i que aconsegueix coses molt màgiques. I ja on serà això, A la Sala Bars. al vale, paralel. On ja havia l'estudi 54. Més sí, o menys, sí, hi havia exacte. Anat allà ja ja, eh, però ja fa uns quants anys. Pues, sí, sí. Allà, sí. bueno, doncs, bona tarda, moltes gràcies per tota la informació i ens veiem el dia 8 d'abril. Molt bé. Una abraçada. Adéu. Doncs mira que ens truquin qui vulguin 9, 3 484,08 tardes de diumenge qualsevol persona que estigui a casa i vulgui demanar-nos una cançó, demanar-nos qualsevol cosa aquí al barri de Sants, que sabem que és un barri molt actiu que es fan, fan moltes coses. Eh, Donc que, que ens truquin eh, a les oients, els oients d' Ona de Sants, que és una de les emissores que no és la única, però elements emissores que hi ha a Sants, i que ens, truquin, que ens demanin coses que preguntin, ja ho saben que aquí a, a Ona de Sant hi ha un programa que és a uh, Ràdio Caliu, uh, estem vinculats a, a aquest 25è aniversari del grup Caliu, a aquest concert benèfic del 25è aniversari. Si voleu entrades doncs, uh, ens podeu trucar a 93372716, grupcaliu.es, eh, de lluny a divendres de 4 a 7, dimarts de 11 a 2. Uh, Truqueu-nos, entreu en contacte amb nosaltres i sumeu-vos aquest, aquest concert que és molt molt important i molt, i molt màgic. Uh, doncs això que, que s'assumin que tothom que vulgui estar convidat, convidat a participar uh, no només per la música d'ncers freses que també sinó de molts altres uh, que, també, que també hi seran. Uh, això em dis que fa 25 anys que des del caliu francès. Sí. Alba digue'm. Man va ser alguna cosa. No. Cristina. No, tampoc. Mira. Explica'm alguna cosa del Caliu, alguna cosa que tu recordis. Que jo recordi. Del Caliu, el que sigui. Alguna anècdota, un viatge o algo. Alguna, alguna cosa que et faci riure molt. El que sigui. Què et ve al cap? Ara mateix no ho sé. Ara mateix no saps. Alba, una anècdota del grup Caliu. Eh, eh, allò que, que vam fer com una cosa de risa del, del medicament, no sé què, un nom més ral. Te'n recordes allò de Pilar? Allò que feien riure? No ho no, recordo. No. Allò del no, no sé. Caliu fer, no sé què, d'un medicament. S'inventaven coses d'un medicament. Um. Ara no em ve el cap, a mi, això, eh? No jo no hi era, tu no hi era. Jo no hi era. No vale. hi era, tu. Con razón no lo sé. Ah, una anécdota, Francesc. <laughs> una anècdota, Francesc. <laughs> a, amb el pitjor, amb el Caliu, a, a tocar, sí? a Cantàbria. L'any 93. 93. Erem... Què, què vau fer? Explica'm una mica. Un, ben, alguna cosa que recordes d'aquell viatge? Ben, érem, di, érem la família dels, dels folloneros, al matí. Sí, érem, di, érem 17, a darrere, 30 anys... Sí. I al matí ja a fer follons, ja estàvem rient i rient i fent xifarri. Eh? Era la família del 17, perquè érem 16, 15, 15 més el Marcel i la Maria. I t'ho vas passar bé? Molt bé. Molt no, bé. M'estem no amb viatge. Bé. Bé. De les calçotades, recordeu alguna cosa? Sí, deia, una que va xocar contra el vidre una vegada. Però això ja fa molt de temps. Va xocar contra un vidre? Anava borratxa, sí. no havia el vidre, perquè era... era i no hi havia un vidri. No, Val, comencem bé, no, l'anecto no. comença bé, anava borratxa, no, no hi havia un vidri. No, la oia, no? No, no, no, no pica, com la pica. La cosa era... La cosa era... Que anava, anava a sortir a una terrassa per estar amb els altres. I no vas veure el vidre. Sol, eh? Tu que re reflaçava el sol els vidres de la vidriera... Sí. Bomba! I et vas menjar el vidre. I em menjar literalment, literalment el vidre. Evo, el vidre... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, veig que no sóc únic. Va ser com el meu, un... però a va, va, va... Plasca. Tu ets inductor a l'alcoolisme del Caliu. El, el que indués <sí> l'alcoolisme a la gent del Caliu és el, el francès, ja ho sabem. Oltra llamada? No. llamada? No, no, no. <sí> si és una llamada, què? Pues sí, lo que literalment. Et vas menjar un vidre. Era bo, per pues, cert. Eh? Sí, sí la Pilar bo. es menja un vidre i el Francesc incita l'alcoholisme a la gent del camí. No? No? Si sí, la meva mare. Em he dit que sí, fiqui callant no? perquè em feia mal després. Bona ja. tarda, no. Que se tira Laura. Que la... ah, no, vale. Que escutxa Laura. Ja, no. Escutxa Laura. No, no putxes. Déu-n'hi-do, déu Tenim una trucada, em diuen, avui Ui. portem tarda de trucades. Jo no sé què passa avui, tenim tarda de trucades. A veure qui tenim... En Núñez. Hola, bona tarda, amb qui parlem? Hola, eh, mira, em dic Héctor i m'agradaria preguntar informació del concert del 8 d'abril. Héctor, sí. Doncs ens truques, Héctor? Des de Castelldefels. Des de Castelldefels. Doncs mira, aquest concert del 25è aniversari eh, actuen en Cesc Fresas, la Judith Nederman, Feliu Ventura, la Meritxell Janer en Pau a la Xavi Sarrià, en Borja Penalba, la Mireia Vives la Fera Feroja, en Jordi Montáñez i alguns més de la línia d'en Cesc Freixas, molt coneguts, molt reconeguts a Catalunya, que no diem perquè és una sorpresa, s'ha de venir per veure-ho, presentat per, la, per en Quim Moràries i en Xavier Pérez, que són els presentadors de la segona hora de rac I per reservar entrades eh, ho podeu fer a través del mail de grup, del grup Caliu, que és grupcaliu.com, a través del telèfon 93 237 27 16, de dilluns a divendres, de 4 a 7 i dimarts d'11 a 2 o desplaçar-vos al carrer Padua, número 30 baixos en horària de secretaria podeu pagar el local o podeu fer un ingrés a través de la conta que us indicarien allà el cariu de les 900 entrades que ja s'han manat 400 per tant estem parlant de 500 entrades lliures encara, però hi ha un número limitat d'entrades per tant hem de córrer una mica qui vulgui venir moltíssimes gràcies i ens truques, m'has dit, de Castelldefels aha, com aha. està Castelldefels avui? fa sol? sí, fa molt bon dia fa molt bon dia, dia de platja, o no encara? No, no encara. No, no encara. Ens recomanes alguna platja de, de Castelldefels? Com a totes boníssimes. Totes boníssimes. A de platja, es comunica fins a la de Gabà i aquí està maravillós. Bueno, mira, escolta, Com fantàstic. Bé. Doncs moltes gràcies per trucar-nos, Héctor. Igual, bueno, moltes gràcies per la informació. Bona tarda. Bona tarda. Adéu. Adéu. Adéu. O sigui, et vas menjar un vidre. Estava eh, boníssim, que ho tenia. Ah, Estava bo? Boníssim. boníssim. Vaig veure de les estrelles, ja ho veus tu. Alba, una altra anècdota del grup Caliu. Va. Algun altre moment. Que t'ho recordis. Explica'm alguna cosa que hagis fet del grup Caliu. No sé, perquè fa molt poc castig. No fa sé, molt fa, castig. fa molt poc castig. Mm -hmm. L'hem passat, passat, em sembla, que ha entrat. Molt bé. Doncs tu ets el, mes, el que portes més anys, Francesc. Sí. Explica'm una altra anècdota del grup Cariu. Alguna cosa que tu recordis. Alguna cosa que diguis, mira, em quedo amb això. A, a, Can, a Astúries. Astúries, una, una, patria un, querida. Pento una caravana... Tento la sona... I tu incitant a la gent a beure, no? per, per suportar la caravana. Era, era jove, eh, jo, abans. Era jove, sent jove, que jo sàpiga. Tinc 40 anys, jo. 40 40 anys. No, 45. Ho he fet el dia 6 Bueno, Raúl Castro tiene 80 y mucho si sigue dirigiendo Cuba. Vull dir que, escolta, avui, a, a dia d'avui jo i això de la bellesa és relativo. Uh, ya, ella, mira. Ja ho tinc. Digue. Lo de l'amic invisible va ser molt divertit. L'amic invisible, segueixo sense tenir dades, explica-m'ho. Jo tampoc ho, pues ho sé. Pues vam fer, a festes vam fer un... Un amic invisible. Un amic invisible i vam, bueno, cadascú es tractava de comprar un regal. Sí. Com, a, com, el, com els amics invisibles normals. Sí. I ho compres, ho posar en una bossa, després... El remanaven, mm. agafaves un regal, sí? el que sigui, el que mm. et toqués. Això quin any, te'n recordes? Aquest any passat. Aquest any passat. Ah. Molt bé. I tu vas passar bé. Què et va tocar de regal? Te'n recordes? Mm. Ah, sí, com un sapset per un, un, un imant. Sí? Aquest uh, per escriure el... coses, els notes la i això. Mm. Vale, vale, vale. vale. Mm. Bueno, mira, és un, un regal boli. pràctic. És un regal pràctic, okay. escolta. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I tu, Pilar, recordes algun moment? A part de menjar-te vides, hi ha algun altre moment que que recordis? Quan vaig començar amb la ràdio. Quan vas començar amb la ràdio. N'havia fet mai ràdio i sí? va, vaig a provar bé com era sí. la cosa. I què, contento? Sí, I va funcionar. Va funcionar, sí, sí. I estem, oi? I aquí estem. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I a part dels viatges, hi ha algun altre moment que recordis? Que no sia de borratxera, per favor. Però, claro, ja, esto parece una una reunió del Co-dicosanónimos o, o un o botellón de de barri, ah, no cap més. No. cap més. Veu, però, això ser alcohol, que ja no recordes <ríe> més. Avui estava a Lliègras i molt, molt petit allà, a Creu Llibertat, un molt molt petit, molt, molt petit. Deu començar a Gràcia que a la de Llibertat. Sí, van sí, va Hemos comenzado el primer hospital, después también pasé a Gracia, y a la, a pasar Torres, pues Torres y pues a la otra madre, a Padua, con molanzas. Déu Sí, déu nido. Va a ser maco. Miri Sánchez, que, es, que duri. Muy bien, muy bien. Y aquí he que en jubili. No sabía que Gràcia, el grupo que estado de Gracia al carrer Ibertat, es una sí, cosa simbólica. Sí, en el 90, 95, no, 94, 5, 96, un año. No es un pequeño local. Jo vaig entrar al Caliu, el... també me'n recordo, al local vell. Al local vell. Quin, quin dels locals vells? Al ja. carrer de la... El... 3, què, 14 o 14, 7? 7 i 11 era. Ah, aquí 7 i 11, sí. Aquí el tal. de les Ceps de la Far sí. de Sota, diguem Sí, sí. sí. exacte. Jo vaig entrar la... em van fer l'entrevista allà al local vell. I què? Bé. Vaig contestar tot, tot, tot i no sabia el nom. El nom I encara... Veig contestar totes les preguntes, menys una. Menys una? Sí. Que acabem amb, amb el mòbil personal. De memòria. Ah, mira, això em passa mi on jo treballo, també, que demanes el telèfon de casa... Veig juntes totes les preguntes, ah. menys una, que no, sí. que no sé de memòria el meu, el meu, el meu número de mòbil amb personal. Això em passa amb gent, que demanes el telèfon de casa i no se'ls i dius que jo... A, a mi, a mi sí, no m'hi ha mòbil. El meu personal no me'l sé, de memòria. Javier, com fa que el tens? Jo sí, el personal sí, però el de, el de casa a vegades em costa, m'ho de pensar... Dos no, jo el de casa me'l sé, de memòria. És el personal que no me'l sé, de memòria. Què dius de la... I, més, ara, ara em mudo, amb el qual em volia tornar a canviar de número fix, amb el qual em tornar a prendre un altre número, però bueno. Per què? Aquí <ríe> mudo. Molt, molt bé, molt bé, molt bé. O sigui que vas començar el local vell. Sí. Ves començar el vell. Molt bé. I, el, I com recordeu el primer contacte amb el caliu? O sea, a mi em va costar adaptar-me, va? ¿vale? Va costar. A, molt. A mi va ser... A mi va ser... A mí me otra llamada, tenim otra llamada. Es la, el Esto parece la anillo de las ignorancias. Es Rubén... <ríe> O Telefónica, diga bueno, no sé, pero... la... uh. si la... eh? Pues no ho sé. Hola, buena tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, es que estaba escuchando que estáis hablando sobre anécdotes de Dubcaliu. Sí. Digo, hombre, ah. que yo aquí he de aportar la ah. mea anécdota. Aporta, ah, aporta, Laura, aporta. Mira, y haremos un saldo de deluxe, ¿vale? Sí. exclusivas de 25 años, que eh. os quedareis A ver, Mira, cuenta. Yo voy a entrar a Dubcaliu, eh, sí. que tenía, pues, tendría 23 años aproximadamente, uh -huh. ¿no? Ahora tienes 24, con lo cual... Sí. Y... <ríe> sí. no. Y resulta que bueno ya había un monitor que se Esteban, ¿no?, sí. que era menor de edad. ¿sabes? Que era menor de edad y tenía pelo, ¿no?, seguramente, sí, sí, y, no tenía, y tenía, no tenía pelo, seguramente. Sí. Llavors, bueno, nos entusiasmaba hacer carnaval, ¿no? castañadas y hacer todo este tipo de celebraciones. Y ahora os explicaré una cosa que nadie sabe, es una exclusiva eh, que os doy. Y nosotros, claro, cuando marchaban todos los socios y socias a las tantas de la matinada, ¿no?, L'Esteban pues i jo estàvem tan cansats després de recollir tot ¿no? el totes les obres i totes les broteixes que hi havia, que ens quedàvem adormits al sofà del grup Cariu. I ens despertàvem a les 7 de la matinada amb el sudell dels ocellets. <ríe> eh? I corrents, corrents cap a casa perquè, clar, les nostres famílies estàvem preocupades perquè, clar, ens havíem marxat a les 5 de la tarda i no, no arribàvem a casa fins a les del matí. L'Esteban se'n recorda no d'això? L'Esteban recorda no d'això? Am dicu que sí que s'en recorda, am dicu que se sí. recorda, no? No sé si el seu funciona, a veure si funciona el seu Midget, pot alguna cosa. Sí, dicu que no sí que s'en recorda. Sí, sí, dicu que... recordo perfectamente. me'n recordo. És sí, el moment <laughs> busca de captura de la policia, <laughs> que la busquen la ciutat <laughs> sí, Esteban, el... Esteban estava no, a la festa, no, no estava de festa, no estava passant drogues, estava en a posar una canció a ver si la Laura se eh? recorda. Ah, vale. A ver si s'en recorda la d'aquesta canció. A veure. A ver si entra esta canción. No sent tu Yo tampoco la siento, eh, a ver. ¿Por qué Mira, esta canción? Es, es, es haciendo un salva de deluxe, ¿eh? total, ¿eh? Porque resulta, ah. ¿no? Resulta que esta canción Sí. Eh, a mi m'encantava en aquella època, moltíssim m'encantava. Mm. I era quan jo estava amb el, meu, el que és el meu company de vida, no? Eh. Doncs jo estava amb aquesta cançó que, bueno... Esteban, pon-la otra vez, mentre escombràvem eh? El local del grup Caliu, mentre escombràvem, era tot molt romàntic. Vinga, posa la altra vegada, i el pobre Esteban, allà fent-me cas, Y la ha aburrido. Eh? El pobre ha aburrido esta canción. <risa> bueno, es que tienes un compañero de vida, nena, que te, te ha tocado la lotería lo mejor del mundo mundial. Eh? A o sea, bueno, este país le da un agradecimiento, bueno, un agradecimiento, bueno, unos agraïmen... cuantos agradecimientos al tu compañero de vida. Este país está, vamos, tiene que rendirse a los pies de ese compañero. Y tanto que sí. Pero que he tenido mucha suerte en muchos ámbitos de mi vida. Eh? En los compañeros del Subcalib también. Eh? y por eso quería hacer un recordatorio de eh? un viaje a Múrcia, por ejemplo, mm. los socios no lo saben, <laughs> pero perdimos 3.000 euros y los encontraron, ¿eh? ¿Veus sí, perder 3.000 euros y los encontraron? Sí, en metálico, eh, van estar desaparecidos tres días, ¿eh? Mm? ¿Veus perder 3.000 euros durante tres días y los encontraron? Esto ya ja es, o sea, Dios existe, <laughs> como mínimo, vamos. Pero los encontraron, ¿verdad? Y, y como estas podría explicar muchas más pero ya no os voy a aburrir no, tú no nos aburres Laura, tú nos, tú nos vamos sí. para el primer programa yo os explicaré más anécdotas del grupo sí, que tú sí, bueno, vio perder 3.000 euros durante 3 días y los voy pero los ven a eh déu nido, déu nido, déu nido <laughs> se ha perdido <laughs> bueno. ¿cómo es eh, ser, eh, como, eh, como, como diría yo, la, la, la cara visible de un proyecto tan... Tant màgic com el Caliu. No bé, no, et pregunto, em sents bé? Una mica. Em sents millor? Sí. Que dic com, com és per tu com tu ser la, una de les cares visibles d'un projecte tan carregat de màgia com el Caliu? Què és per tu això? Home, per, per una banda, per una banda doncs, què vols que et digui? A mi ser si la cara visible no és una cosa que no m'acaba de, de bueno, fer-me sentir còmode. No? Mm però per altra banda penso que soc molt afortunada eh? molt afortunada sobretot en aquests darrers anys eh? el poder no? donar la meva la meva imatge o la meva cara no? per, per explicar a la gent el que és el grup Caliu doncs és tot un privilegi i tot un, un luxe eh? poder-ho fer i estem vist, vivint sobretot darrerament uns anys meravellosos amb un equip passo de la l'hòstia eh? que ho estan donat durant tot pel projecte i realment doncs doncs, fa que que tinguem, bueno, que tinguem motivació i ànims per continuar molts anys més però això des de ser cara visible és una cosa que m'agradaria estar, sento més còmode estar a la part de, del darrere però a vegades no he tingut opció diguem-ne, no? o ens ho han ficat una mica difícil no? I, i aquí estem, no? per, per donar-li continuïtat i, i fer el que faci falta està clar Bueno, però si un, un referent diguéssim en aquest món que, que cau a trossos diguéssim que encara hi hagi racons on es pot celebrar aquesta utopia és un... tot i que t'ho posin difícil té mèrit. No, que passa que, que no, dir, això és una, una de les qüestions que sempre en parlem no, amb l'equip del grup Caliu, és a dir, el lleure, no, amb lleure amb les persones amb les que treballem nosaltres, amb les que estem implicades, doncs l'administració pública doncs no, no, no la considera una prioritat, no? Es pensa que el lleure és una cosa secundària, no? Que no aporta res no? a la qualitat de vida de les persones, però que el grup que diu doncs, porti 25 anys funcionant, doncs eh, jo crec que queda clar, eh, no? I constata i reafirma doncs, que realment és una necessitat. És una necessitat i que i que hauria d'haver no? ha molts més recursos per a aquest tipus d'entitats, no només el grup Caliu, sinó totes les entitats de lleure que hi ha arreu de Catalunya, que estan sobrevivint gràcies als fons propis, eh? de, sobretot a quotes de, que aporten els socis i famílies, i si haguéssim de sobreviure eh, per, per les aportacions que ens, no? que ens donen l'administració la, pública, doncs possiblement faria molts anys que no estaríem. No? I això a sembla una vergonya, francament, una vergonya. Una vergonya, perquè no, totes les persones tenim dret a viure una vida digna i de qualitat, no? I, i quan hi ha injustícies i quan hi ha no, discriminació, doncs l'administració la, ha d'actuar, no? I ha d'estar a l'alçada no, de les circumstàncies. I portem 25 anys batallant amb això i, i suposo que ens queda encara molt més no, que, que en el que lluitar. Però aquí estem i continuarem tot el temps que faci falta, eh? ser un exemple. Com? Ser un exemple, dic. No que no és... Dic que seguireu sent un exemple, dic. Bueno, seguirem picant pedra, eh? seguirem va portant, a nostre temps, la nostra motivació, les nostres ganes de, de fer doncs, que, que, no? que, la nostra petita parcella sigui, no? Un petit món més just, no? Més just i més solidari, no? les, amb les persones que ho necessiten. I, i lluitarem i treballarem tot el que faci falta perquè això sigui així Jo l'altre dia et vaig dir una cosa i, i en el seu moment en, en un to de conversa distesa però després ho he continuat pensant perquè això venia dir una conversa prèvia que jo havia tingut amb un amic meu que era en el cas de que, de que faltéssim allò, a, a qui li deixaries no? el, el, el que no tens o el, que, el poc que tens i, i jo t'ho vaig dir en sèrio en aquest món és difícil dir a qui deixaries a part de la família a qui deixaries Eh, el que no tens, no? El, que, el poc que has pogut tenir eh, en casa faltar perquè pogués fer amb el, amb el que tu has pogut tenir o construir uh -huh. aquí li deixaries eh, o a trobar algun lloc on valgui la pena deixar coses perquè continuïn no? jo et vaig dir, jo si algun dia no hi sóc, jo m'encarregaria de deixar casa meva i mis textos, mis libres mis coses, i és veritat, si algun lloc on valgui la pena deixar-ho, si hi si ha algun projecte que, il·lusionant, que pensis aquí faran un bon ús i faran, em faran coses xules, és el que li realment Totalment d'acord. Vull dir, pensa que nosaltres, per exemple, bueno, jo en el, meu, en el moment de la meva vida vaig optar, no vaig prendre una decisió. I una d'aquestes decisions va ser doncs, que gran part de la meva vida doncs, la dedicaria al grup Caliu, perquè és una experiència que, que val molt la pena, perquè les persones que hi participen són persones meravelloses, val? vull dir, valen molt la pena. Vull dir... Jo no, no imagino una vida sense els socis i sòcies del grup Calium, perquè són part de la meva família, molt mm. més que família, al millor cas més, més que família de, de sang, no? Podríem dir. I quan un opta, no? per, aquest, per, aquesta, per aquesta vida, doncs, ho fa molt de gust, no? I plenament conscient. Li oferiria, jo si tornés a aneix, ho tornaria a fer sense cap dubte. hi no, ha una cosa que un dia aquí un company em, em comentava que en un moment de... de Bé, bueno, jo no he sigut mai, potser això és un defecte, no? o sigui, en aquesta societat potser sí és un defecte, però mai he sigut a preocupar-me massa per la qüestió monetària. Jo que les persones importen bastant més que els diners. I en un moment, eh, aquí el, el company em deia que, que en un moment en què, per tema de subvencions, pel que sigui, no, doncs, eh, algunes activitats no es podien cobrir monetàriament, eh, s'entenia que el fet que els que no podíem en rebre doncs, que aquest, aquesta part monetària continuéssim, sí, mira com un exercici de generositat jo vaig pensar, no és un exercici de generositat hi ha coses que no es fan per diners perquè hi ha coses que no són valorables no, no, a no, hi ha que coses no que no, no tenen aquest, aquest valor que van molt més enllà i a mi, com jo segur que molta gent uh, un projecte com aquest no és valorable monetàriament, és igual al cap i jo el tèdeo en, en broma però en sèrio no? jo crec que l'únic lloc d on Marc s'equivocava seria en el Caliu perquè és un lloc on val la pena que t'explotin realment perquè, perquè bueno, és, un, és un projecte on, on val la pena deixar-te la pell. No? Jo sí que et podria agrair, Martí, és, i, i bueno, jo he comentat amb els meus companys i companyes des de fa temps, no? i amb gent que també és externa. No? Jo penso que tu, Martí, és una persona que val molt la pena. Jo penso que ets una de les millors persones que, eh, que he conegut, i t'ho dic seriosament, perquè costa trobar gent que ho faci, que, faci, que tingui la constància, no? la constància i la dedicació que tu tingut, no? De forma 100% altruista. I això costa, eh? Vull dir, evidentment tenim un equip fantàstic i estupendo i que també bueno, es mereixen tots el, tot els nostres elogis, però jo a tu t'explicaria especialment, eh? Especialment perquè perquè costa, costa trobar gent implicada. Sobretot implicada i amb constància, perquè venir a fer una activitat puntual, mira, més o menys tots podem ser, no? Podem disposar-nos a, a fer-ho, no? Però que porti tant de temps com, bueno, doncs com tu en aquest cas doncs és, és d'agrair i jo públicament et dono les gràcies, Martí per... bueno, jo, cre jo crec que no, jo no, cre jo no crec que el que jo faci sigui excepcional, sinó que el fet de que això no ho faci tothom és el que eh, és penós. Jo crec que jo estic en el cinc claspat, jo crec que el que passa que la gent viu per sota del 4 i del 3 i del 2 i de l'1 jo ho veig així, jo sempre que la gent em diu es que ets molt especial, dic no, és que la gent és una merda bé, en general en bé. general, eh? Dir, no, la veritat és sí. que sí. Entenador alcaldí tenim, tenim molta sort, molta sort perquè, dir, si hagués en els diners <laughs> sortiríem tots corrents a la primera de canvi. No és, no és una qüestió de diners, està clar. Vull dir, la gent no és no, és no mou per diners, està claríssim. No, però jo crec que quan, quan tens un somriure al radera, els diners ja són coses que no valen, que no poden ser quantificats amb diners. Llavors és igual, si, si hi han diners o si no hi han diners, al final per mi no és, no és eh hi ha projectes que per molt que necessiten diners per funcionar, perquè no funcionen amb diners. Eh, jo crec que no són quantificables amb diners. Que no, que mai, mai li hi pagaràn al Caliu tot el que val amb diners, per tant, perquè val molt més el que hi pagaran mai a la vida, amb lo qual mmm, jo crec que s'han de mirar des d'altres llocs què, què pensen els socis, i socies, els locutors que esteu aquí? Què penseu del que estem parlant? Què penseu, senyora, senyors Pilar, penseu del Caliu? Donem una opinió del Caliu. El Caliu què és per vosaltres? O millor que ja. Està o molt bé. bé. Excepcional, sí. que a mi m'agrada molt Qui ha dit excepcional? La Cristina, la, la Cristina ha dit això Molt eh. bé, molt bé, sí, molt bé. Sí. Hem d'aconseguir tornar a motivar-los a tots per venir a la ràdio, perquè estem en moments baixos en aquest sentit, però bueno, trobarem una manera de motivar-los a veure si tornem a fer de la ràdio alguna cosa molt més grossa i, i a veure què tal però bueno, uh, seguirem endavant, picant pedra com deies tu per fer, per fer coses. Sí, el, nosaltres si voleu també ens proposem perdonar-vos alguna idea. Mmm. Jo crec que, que hi ha llarga vida el, a la ràdio, al grup que eh? molta, molta, vida. Bueno, ens han ficat molt seriosos, eh? Que vageu aquestes anècdotes, eh? Sí, sí, sí. alguna blau anècdota blau... així com, com et diria, alguna de especialment emotiva que tu recordis, alguna anècdota que diguis, això em va arribar al cor"? Jo? Sí. Jo les relacions personals que s'estableixen mm. al Grup Caliu, en Estim general, eh? És a dir, jo les relacions personals més intenses, sens dubte, les he viscut al Grup Caliu. I sé que sense el Grup Caliu no hagués tingut aquesta oportunitat. Per tant, jo, jo estic profundament agraïda al Grup Caliu perquè m'ha donat l'oportunitat de conèixer persones que han marcat absolutament la, la meva vida. Absolutament. Eh, Esteban? Sí, es que esteban, esteban, Esteban, es mucho Esteban. Sí, sí, sí. es que el Esteban y yo tenemos una relación especial mm. con todas las relaciones que se establecen. Oh. Bueno, es que el Esteban es oh. muy especial. Yo creo que cualquier persona que entra la vida de esteban entra Qué para no salir. Eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hombre, también con otra gente! Eh? No, Pero en cas, este caso, el grup Caliu, Esteban toca mucho de cerca, porque yo cuando empecé el Grupo Caliú estaba el Esteban. Y lo hicimos, empezamos, ¿no? Y la nuestra andadura, ¿no? En el Grupo Caliú prácticamente a la vez. No, i hem passat de tots colors de tots colors, vull dir, bones dolentes eh, d'aquelles que no oblidarem mai vull dir, ens ha creat un vincle que, que nou o sigui, que, bueno, que he tingut francament amb poques persones la meva vida i això és grup que li ho mm. no, és que l'Esteban teves... no, Esteban, estàs d'acord, no? l'Esteban em diu que sí que... a veure si, si ens diu alguna cosa pel micro estic aquí, estic aquí, però està si aquí. parlo et de baixar la ràdio, i ja no sentiu que no sento què dieuu. <laughs> no, em diu que està, està d'acord. Bueno, I dius. com altres persones eh? Vull dir, jo tinc set tinc... relacions molt, molt importants molt importants. Com el Marcel també, per exemple, va mm. marcar absolutament la meva trajectòria professional i personal també. Sí, sí. y otras, ¿eh? mm. el Marcos, la Dolors, la Marga, ahora en dejaré alguno y quedaré fatal. Li es mejor no decir nombres, porque cuando empiezo, si me voy a dejar, quizás es mejor decirlo así general sin decir nombres, porque escolta, aquí das muy bien. Exacto. Sí. Ya, un premio para que, para que está saliendo el programa, ¿no? También hemos de hem dar las gracias a la nueva fornada de monitores. ¿eh? El Víctor, por ejemplo, es una, un, una gran sorpresa, sí. l'Ariadna que s'ha incorporat fa poquíssim, també, mm. la Clara, són persones que es fa relativament poc temps, l'Alba, eh? que, que bueno, són nova fornada perquè estan en l'edat d'aquests 20 i sí. i esperem que és es que molt de temps a nosaltres, francament estem molt contents. molt molt contentes. Molt o, la, o per exemple estem intentant no, enganxar persones com l'Anna, eh? Hola. Sí, te está sentindo aquí, sí, sí, te está sentindo que sí, en el fes cap. Tú haces fotos, de momento, muy bien. Fa unas fotos chulísimas, y fa unas cosas así, con cosín, que no sé cómo es dió la palabra exactamente. Tú haces fotos que has bebido de Fa unas fotos chulísimas, y hace unas cosas cosiendo que, oye, fantásticas. <ríe> bueno, es ahora sí, eh? ahora yo ja os dejo. Muy bien. <ríe> eh ens veiem properament. Molt bé. Això espera. Molt bé. D'acord. Adéu, pas e... tu. Bueno, què heu de dir? Ens hem de tio. Parleu-li al micro, que és el que us dic que, sempre. Què hem, hem de dir el que di la Laura? Estem contents? No? Sí, sí. No la Laura? sí esteu sí, esteu, esteu d'acord amb el que li, tant, li heu de sí, dir molt especial? Molt maco? Que tenim aquí unes monitores i uns moïtors fantàstics. Excel·lents. Uh, sembla mentida però tots uh, i totes deu ser tan especial el Caliu que totes i tots uh, acostem a les nostres persones especials, uh, a aquelles persones que considerem especials en la nostra vida, el grup Caliu, l'Esteban doncs, amb la seva companya, una de les trucades d'avui és una persona molt especial per mi també, i, i bueno, em sembla que tothom està com acostant a la seva gent especial al Caliu per alguna cosa deu ser, no? el, el David que va venir al meu aniversari és el meu millor amic, vull Digam. Jo de que sense Caliu dic molt mm. bonitos, molts. Dic molt. A la Mercè, la Maria, al Juande, mm. la Mariajo, el al Jordi Calbou, a Toni, Toni que m'ha dit. Molt, molt, mm. molts, molts. S'han acordat alguna especialment? La Maria, la Maria la Mariajo. La Mariajo. Oh, ara bona, molona puta, per què l'han de riça, me sí. molt bé. Quines activitats fas tu al Caliu? A part de la ràbia. Sorties curtes. Passar a l'Express. Sí. Històrica. Sí. I via noturna. Algú fa anglès aquí? No. Hello. Hey, català. Català. Què tal és la monitora? Com es diu la monitora uh, uh, Juli. Julià. Julià. Què tal és? Perquè sé que no ha sortit. Què tal és, oh, és? Molt bé. Molt divertida. Molt divertida. I t'ajuda molt. Molt bé. Jo faig català. Tu fas català? Amb, Maria, amb, Mariana. Mariana. amb la Diana. Sí. Sí. Sí. Jo. Quines activitats fas tu? Memòria, Memòria històrica. que la fa el el Rubén i el, el Rubén Marcos. I el Marcos, molt bé. A veure si me pròximament, perquè tenim ganes de me en ese en C. C. En ese berenjal. <fixen> <fixen> ah, què més? Quines activitats més fas tu? Jo anglès i bueno, ràdio. Bueno, i de vegades vaig ja a la disco. Vale. No. Tu avui no és al dia, em sembla. No. Avui no. Expliqueu-me alguna anècdota més, d'algun monitor, alguna monitora... Algun monitor o monitora que li heu agafat carinyo. Hombre, jo de ràdio. És un carinyós, el senyor aquest. Oh, L'Estevan. També. Dos vots per l'Esteban I fa riure eh, l'home. Tres vots per l'Estevan. Esteban. Esteban majoria absoluta, ja està, gobierno. Uh, que ja es més el que té a Espanya. Ah... Uh, Y la Laura también, hombre. La Laura. La Laura, hombre, que es la mamá, ¿no? La jefa. La jefa, mi jefa. Una amiga tots, jefa. a todos, aparte. Muy No solo uno, todos, aparte de uno a tots, todos. A una, tots. Tots. Mm. A molt muy vale. bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué copias? A todos y a todas. Claro, que es uno de ellos, ¿no? Claro. <ríe> Yo me llevo bien a todas y a todas. <ríe> Uy, está. Uy. <ríe> Molt bé, molt bé. Doncs posem una mica de música o, relloc, i anem acabant anem acabant relloc. amb una mica de sella, música i relloc. tornem la propera el propi dia que fem programa eh? i acabem amb una mica de música posem una mica de ses freses algun tema així El poble sec Tres contra un Sí, m'encanta Doncs adeu i mentre propera La cantem, eh? La cantem un, dos. La tenim o no? Un, dos, tens molt i fa res de Pallers. En Encara sí. estan buscant aquest tema, però Ui. el cantareu? Va. Sí? sí. Un. Segut a la plaça del sortidor, aquí l'espero com si fos el primer bar.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 Tornarem a possar els peus damunt la sorra, a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens patran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida cada vindre, De tots els homes que estimen els altres homes. Et pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra algun exèrcit d'ignorants. Mira, jo ja t'he vist plorar i creu-me quan et que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins del meu cap. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. I mentre la cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar i a la nit, de posar ordre aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard. Penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treure l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món.